Alhamdulillah, hhamdan kathira, tayyiban, mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa iraduaa wa ashahadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashahadu anna muhammadan, abduhu rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabaha hudaahu ila Ayyuhal ikhwatufillah Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan Al-Fusul fi Siratir al Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu taala Dan kita telah masuki pembahasan tentang awal-awal masa Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat dan telah diturunkannya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan izin kepada kaum Muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memulai mengirim utusan-utusan dan memulai peperangan demi peperangan. Namun pada saat atau pada peperangan-peperangan sebelum terjadinya perang Badar yang besar ada peperangan yang ada ghazwah di mana tidak terjadi pertempuran. Dan itu pada awal-awal kali gaza yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti gaza al abwa, gaza buat, gaza al gushirah yang tidak terjadi pertempuran lawan orang-orang musyrikin. Dan demikian pula peperangan yang berikutnya dari gaza Safawan yang juga disebut dengan gaza badar. Perang Badar yang pertama tidak terjadi pertempuran, namun karena perbuatan Kurus bin Jabir al-Fihri yang menyelam hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh penduduk Madinah. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan mengirim utusan-utusan seperti utusan Saad bin Abi Waqqas dan yang berikutnya utusan Abdullah bin Jahash. Maka kita masuki pembahasan yang berikutnya tentang utusan yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Ba'f ba Abdullah ibn Jahash. Berkata al-Hafiz Imamuddin Abu al-Fida Ismail ibn Umar al-Shahir bin Khatirin, rahimahullahu Taala. Faslun ba'thu Abdillah bin Jahash Berkata Al Hafiz Mahmududdin Ismail Ibn Umar Al Shahir bin Al Kathir taala faslun ba'thu Abdillah bin Jahash utusan Abdullah bin Jahash dan apabila disebutkan utusan ini utusan itu dan disebutkan nama utusan Sa'ad bin Abi Waqqas, utusan Abdullah bin Jahash Dan yang semisalnya maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan dan mengangkat nama-nama tersebut sebagai amir sebagai pimpinan dalam pasukan tersebut. Disebut Ba'ad Sa'ad bin Abi Waqqas, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagai pimpinan dalam utusan tersebut. Nah, di sini utusan Abdullah bin Jahash, yakni Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash, radhiyallahu taala anhu, dan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah yang bertepatan di bulan Rajab. Dan seakan-akan utusan yang di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan Abdullah bin Jahash ini? Ini merupakan mukaddimah sebelum terjadinya perang Badar yang besar, yang akan kita uh, sebutkan nanti insyaAllah Taala kisahnya pada pasal setelah dua pasal dari pembahasan ini. Thumma baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Jahash bin Ri'ab al Asadi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Jahash bin Ri'ab al Asadi dan ini riwayat yang menyebutkan tentang diutusnya Abdullah bin Jahash disebutkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya Al-Tabarani dalam Al-Mu'ajamul Kabir dan Al-Bayhaq dalam Al-Sunan wa min al muhajirin bersama dengan delapan orang dari kaum muhajirin Wa ktabalahu kitaban. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuliskan untuk Abdullah bin Jahash satu surat. Wa amarahu allah yanzura feehi hatta yasira yomain. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Jahash untuk tidak melihat isi surat itu sampai mereka melakukan perjalanan selama dua hari. Sampai mereka melakukan perjalanan selama dua hari, baru mereka diperbolehkan untuk melihat surat tersebut. Setelah melakukan perjalanan selama dua hari, thumma yauwurfihi, maka Abdullah bin Jahsh pun membuka isi surat tersebut. Walla yukrih ahadin min ashabihi, dan Nabi saw tidak memaksa seorang pun dari para sahabatnya. Yani maksudnya bahwa isi surat ini yang dimaksud oleh beliau bahwa isi surat ini di dalamnya akan ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perintah ini tidak bersifat memaksa. Ya, hanya bersifat anjuran. Siapa yang ingin silakan, siapa yang tidak ingin silakan. Beliau tidak memaksakan kepada para sahabatnya. Fa maka ini pun dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy sehingga berangkatlah beliau bersama dengan Delapan orang dari kaum muhajirin berangkatlah beliau bersama dengan delapan orang dari kaum muhajirin sampai mereka melakukan perjalanan selama dua hari. Walama fatah al-kitab wa maka tatkala beliau membuka isi surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau pun mendapatkan di dalam isi surat itu bunyinya demikian. Jika nawaita di kitab ini, fumdi hatta tanzil nahla, antara Makkah dan Taif. Apabila engkau telah melihat isi suratku ini, maka kata beliau, lanjutkanlah perjalanan. Jadi setelah dua hari diperintahkan untuk tetap melanjutkan perjalanan, hingga engkau singgah di sebuah tempat yang bernama Nahla. Nahla ini sebuah daerah yang berada di selatan Mekah, ya, yang terletak antara Mekah dan Taif di bagian selatan Mekah dan daerah ini daerah yang dekat dari kota Mekah, ya, jadi bisa kita membayangkan bagaimana pasukan yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ini merupakan uh, pasukan yang Ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat lebih dekat tentang apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy, apa taktik mereka, apa siasat mereka, apa yang akan mereka kerjakan dalam memerangi kaum Muslimin. Maka mulailah dilakukan langkah-langkah yang cukup mengkhawatirkan, disebabkan karena daerah Nakhla ini merupakan daerah yang sangat dekat sekali dari tempat kaum Quraisy yaitu Mekkah yang menjadi markas mereka. Sementara jumlah mereka sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Jahsy bersama dengan 8 orang dari kaum Muhajirin. Naam, dalam artian kalau sampai mereka ketahuan maka kemungkinan mereka tentu akan di, uh, dibunuh oleh kaum Quraisy yang jumlah mereka lebih banyak. Lanjutkan perjalanan sampai engkau tiba di Naklah antara Makkah dan Thaif fatarassad biha Quraisy. Maka hendaknya engkau mengawasi gerak-gerik kaum Quraisy. Mengawasi mereka apa yang mereka lakukan wa ta'allam lana min akhbarihim dan pelajarilah untuk kami berita-berita yang datang dari mereka. Berita-berita yang datang dari mereka. Jadi ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata Abdullah bin Jahsy sam'an wa ta'ah. Kami mendengar dan kami taat. Setelah beliau membaca isi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Jahsy pun memerintah uh, mengabarkan kepada uh, pasukannya. Wa akhbara ashabahu bidzalik dan beliau pun mengabarkan pasukannya tentang isi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi annahu la yastakrihuhum namun beliau mengingatkan bahwa nabi tidak memaksa mereka nabi tidak memaksa mereka karena memang ini merupakan langkah yang sangat berbahaya maka mereka ingin kembali silahkan tidak berangkat ke nakhlah silahkan tidak ada keharusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman ahabba shahadata falyanhad wa man kariha almauta falyarja barang siapa yang Menginginkan mati syahid Maka hendaklah dia melanjutkan perjalanannya dan melakukan tugas ini Namun barang siapa yang membenci kematian Maka hendaknya dia pulang Kembali, jangan dia melanjutkan perjalanannya Karena ini memang merupakan perjalanan yang sangat mengkhawatirkan Lalu kata Abdullah bin Jahash Wa amma anafanahuhun Adapun saya, saya akan berangkat Saya akan melanjutkan perjalanan Famau bahu kulluhum dan ternyata mereka semuanya sepakat untuk melanjutkan perjalanan dan tidak ada satupun di antara mereka yang kembali. Lihat bagaimana menunjukkan keimanan para Sahabat Rasulullah Sallallahu dan kecintaan mereka dengan syahada, kecintaan mereka dengan akhirah yang jauh lebih penting daripada kehidupan dunia. Walla alakhirahu khairulak min alulah. Nah. Falamma fi aznai at-tariq awalla Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Uthbah ibn Ghazwan ba'iran lahumma kana ya'taqibanihi Maka tatkala mereka di pertengahan jalan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthbah bin Ghazwan ini menelantarkan menghilangkan untanya milik keduanya Nah padahal unta ini satu-satunya yang menjadi kendaraan bagi Sa'ad bin Abi Uqas dan Utbah bin Ghazwan hilang ya, mungkin ketika sedang beristirahat kemudian uh, Unta ini lari meninggalkan pemiliknya nah, padahal Unta ini disebutkan bahawa Sa'ad bin Abi Uqas bersama dengan Utbah bin Ghazwan ini memiliki satu kendaraan Unta ini saja yang mereka bergantian Ya, kalau yang satunya lelah maka dia naik ke atas unta, yang satunya turun berjalan. Kemudian setelah itu beberapa lama kemudian bergantian. Yang ini setelah lelah dia berjalan, dia naik di atas unta, yang satunya lagi uh, turun berjalan. Ya taqibanihi. Bergantian menaiki unta tersebut. Subhanallah, lihat bayangkan masyarul khairikumullah, demikian sulitnya perjalanan ya ketika itu. Demikian sulitnya masa masa para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam mempertahankan iman, aqidah menegakkan uh, tauhidullah subhanahu wa taala dan memerangi kesyirikan merupakan perjuangan yang yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Oleh karenanya ma'asyar ikhwat rahimakumullah, sangat wajar dan sangat pantas mereka mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang telah meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala fatakhallafafi talabihi akhirnya mereka pun terlambat ya tertinggal dari pasukan karena untuk mencari unta tersebut wanafadha abdullah ibn jahish sementara abdullah bin jahish dan yang lainnya mereka tetap melanjutkan perjalanan meninggalkan sa'ad dan Uthbah mencari untanya. hatta nazala bin nakhlatin sampai mereka singgah di sebuah daerah disebut naklah yang telah kita sebutkan tadi yang merupakan tempat yang berada di antara Makkah dan Madinah. Famar wat bihi airundi Quraisyin. Maka tatkala mereka berada di Nakhlah itu, lewatlah satu kafilah milik orang-orang Quraisy. Mereka datang dari negeri Syam. Ya, mereka datang dari negeri Syam, pulang kembali ke Makkah. Tah miluzabi dan waadaman watijarotan, di mana mereka kembali sambil membawa kismis. Membawa lauk dan membawa perdagangan, membawa barang dagangan. Ini barang-barang yang cukup banyak. Fiha Amr ibn Al Hadrami di dalam kafilah orang Quraisy itu di sana ada Amr ibn Al Hadrami, wa Uthman, wa Nofal ibn Abdullah bin Al Mugira, Uthman dan Nofal keduanya adalah anaknya Abdullah bin Al Mugira dan Al Hakam bin Kaisan maulab bin Al Mugira. Jadi ini mereka-mereka yang berada di kafilahnya orang-orang Quraisy, kafilah perdagangan. Maka tatkala mereka melihat rombongan orang-orang Quraisy ini fatashawarul muslimun, maka kaum muslimin pun iaitu yani Abdullah bin Jahash bersama dengan pasukannya mereka bermusyawarah apa yang harus kami lakukan. Wakalu mereka mengatakan nahnu fi akhiriyu min minrajak kita ini sekarang berada di akhir Ya, hari yang terakhir di bulan Rajab. Sementara bulan Rajab ini, as Haram. Bahagian dari bulan Haram. Ada empat bulan Haram yang mesyur. Ya. Inna iddatasyuhuri indallahi na'ashara syahra. Minha arba'atun hurum. Ada empat bulan Haram. Naam. Dhul qa'da, Dhul hijjam haram. Dan Rajab. Thalathatun sardun. Wa rajabun fardun. Naam. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah dan Muharram Dan Rajab Rajab yang sendirian Sedangkan Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah dan Muharram Ini uh, nyambung Bulan-bulan ya. tersebut Bersambung antara satu dengan yang lain Tapi Rajab ini yang sendiri Nah mereka ini sedang berada di bulan Rajab Dan itu bulan haram Dan bulan haram Merupakan bulan yang Bukan kaum muslimin saja yang menyucikannya mengagungkannya, akan Tetapi orang-orang musyrikin pun sudah merupakan hal yang masyhur di kalangan kaum musyrikin, bahawa di bulan-bulan haram itu haram hukumnya bertempur, haram hukumnya merumpakan darah orang lain, tidak diperbolehkan peperangan, aib yang besar bagi mereka meskipun di kalangan orang-orang musyrik. Nah, oleh kerana itu ketika utusan Abdul Qais mereka datang menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memberitakan bahwa kami tidak bisa datang menghadap kepadamu. bertemu dengan Muha Rasulullah kecuali di bulan-bulan haram, karena antara mereka dengan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Ssalam orang-orang kafir dari bani Mudar, orang-orang kafir dari bani Mudar. Nah, ketika di bulan haram mereka pun mengharamkan adanya pertempuran, mengharamkan adanya pertempuran. Subhanallah orang-orang musyrikin. Yang mereka menyukutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada bahagian-bahagian. Ya, yang merupakan bahagian dari Millah Ibrahim. Di mana mereka masih menjaga dan memeliharanya. Nah kata mereka kaum muslimin. Kita ini berada di hari terakhir. Di bulan Rajab. Ini bulan haram. Fa'in qatalnahum intahakna syahrul haram. Kalau kami memerangi mereka. Berarti kami merusak kehormatan bulan haram. وَإِنْ تَرَقْنَاهُمُ اللَّيْلَ تَدَخَلُ الْحَرَمِ Tapi kalau kami meninggalkan, mereka tidak merangi. Nah, mereka akan bebas begitu saja mereka sampai masuk ke negeri haram, ke Makkah. Tanpa mengambil harta rapasan mereka. Tanpa menahan mereka. Tanpa memerangi mereka. Akhirnya setelah mereka bermusyawarah, ثُمَّ اتَّفَقُوا ala mulaqatihim, Mereka pun sepakat untuk menghadapi mereka. Dan bertempur melawan mereka. Akhirnya... Mereka pun sepakat, yani para sahabat, untuk berperang melawan mereka. Para ma'ahaduhum Amr binul hadrami fakodalah. Lalu salah seorang di antara kaum muslimin memanah Amr ibn al hadrami dan berhasil membunuhnya. Wa asar Uthman wal hakam. Lalu mereka berhasil menahan Uthman demikian pula Al Hakam bin Uqaisan. Wa aflatan Aufal. Adapun Aufal, Aufal bin Abdullah, saudaranya Uthman. Ini berhasil melepaskan diri dari kepungan kaum Muslimin. Nah, berhasil berarti mereka mendapatkan harta rampasan perang dan mereka mendapatkan tawanan dan mereka berhasil membunuh sebahagian. Adapun Noufal bin Abdullah ibn Al ini berhasil meloloskan diri dari kepungan kaum Muslimin. Fumma kadimu bil airi wal asirain. Akhirnya mereka pun kembali ke Madinah membawa al-airin membawa barang-barang e, dagangan tersebut bersama dengan dua tahanan dua tahanan Utsman dan Al-Hakam qad azalu dalika al-khumsah dan mereka telah menyisihkan dari harta rampasan perang itu al khumus jadi seperlima yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa lam anna annama ghanimtum lillahi khumsahu wa rasul Fa'anna lillahi khumsahu, walil Rasul, walid al Qurba, walaitama, walmasakin, wa binis Sabil. Nama. Jadi seperlima dari harta rapasan perang tersebut telah disisihkan, karena itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, lalu dibagikan pula sebagiannya untuk kerabat-kerabat dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak yatim, orang-orang miskin, demikian pula ibnus Sabil, orang yang melakukan perjalanan. Dan e, mereka kehabisan bekal dalam keadaan mereka belum sampai ke tempat tujuan disisikan seperlima untuk Allah dan Rasulnya yang dimaksud di sini adalah untuk diarahkan kepada kemaslahatan kaum Muslimin secara umum dan tidak ditentukan. Fakarat awalah kini matin fil Islam sehingga itu harta rampasan perang tersebut merupakan harta rampasan yang pertama di dalam Islam. Wa awwala khumusin fil islam Dan Merupakan bagian seperlima Khumus yang pertama kali di dalam islam Wa awwala qatilin fil islam Yang pertama kali yang terbunuh Dalam islam, yakni dalam berjihad Ya, memerangi orang-orang kafir Yang pertama kali terbunuh adalah Amr ibn al-Hadrami Wa awwala asirin fil islam Dan juga Tahanan yang pertama kali di dalam islam Ketika mereka menahan Uthman dan Al-Hakam dalam peristiwa tersebut nah jadi ini semua dengan kejadian ini kejadian sejarah ini menunjukkan ini adalah merupakan awal kali dalam sekian perkala hartara pasal pertama yang pertama kemudian kumus yang pertama orang yang terbunuh dari kumus syrikin yang pertama dan tahan yang pertama kali pada kejadian tersebut dan di antara para ulama ada yang menyebutkan uh, tulisan khusus mereka menyandirkan tulisan khusus, nak menyebutkan tentang uh, siapa yang pertama kali, siapa yang pertama kali, siapa yang pertama kali dalam hal-hal tertentu, seperti uh, kitab Al-Awail karya Ibn Abi Asim, wrahihiu Taala itu menyebutkan tentang siapa yang pertama kali, apa yang pertama kali di dalam Islam. Illa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ankar alehim ma faglu. Hanya saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan mereka. Mengapa mereka menghalalkan peperangan di bulan haram? Ini yang tidak disetujui oleh Nabi Sallam. Tapi karena mereka bermusyawarah dan akhirnya ber mereka bersepakat dan mereka telah beristihad. InsyaAllah Allah, mereka mendapatkan pahala. Hanya ini dianggap oleh Nabi Sallam sebagai perbuatan yang keliru, karena mereka berperang pada bulan haram. Di kalangan orang kafir saja mereka menganggap ini adalah satu yang besar kok mereka menghalalkan. Mereka melakukannya. Nah, namun mereka berijtihad. Mereka berijtihad radhiyallahu taala anhum. Wa qad kanu radhiyallahu anhum mujtahidin fi ma Dan mereka radhiyallahu taala anhum berijtihad terhadap apa yang mereka lakukan itu. Nah, jadi meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang mereka berbuat. Nah, dan ketika itu tentu mereka berada di tempat yang jauh. Nah, tidak seperti sekarang, ya memungkinkan berada di tempat yang jauh pun bisa ditelepon telefon, ya kan? Gimana ini? Gimana? Apa yang harus kami lakukan? Tapi zaman dahulu tidak demikian keadaannya. Washtad datan tu Quraisy wa inkaruhum dzalik maka semakin keraslah orang-orang Quraisy terhadap apa yang dilakukan oleh kaum Muslimin. Mereka sangat mengingkari apa yang dilakukan oleh kaum Muslimin dalam peristiwa itu wa qalu damma mengatakan Muhammadun qad ahalla syahrul haram Muhammad telah menghalalkan bulan haram padahal tidak benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak membolehkan dan mengingkari nah fa anzalallahu azza wajalla fi dhalik maka Allah subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang hal ini dalam suratul baqarah disebutkan pada ayat yang ke-217 ya saaluna ka an syahril haram qitalin fi qatl qaitan fihi kabir wa saddan sabilillah wa bihi wal haram wa ikhraji ahlihi minhu akbar inda mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram apa hukum berperang di dalamnya maka katakan berperang di dalamnya termasuk perkara yang besar akan tetapi kata nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Allah perintahkan pada rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan tetapi memalingkan orang dari jalan Allah Melakukan perbuatan kekufuran dan al-Masjidil Haram ya. memalingkan orang mengeluarkan dari Masjidil Haram mengeluarkan penduduknya dari Masjidil Haram itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wataala para sahabat salah. Nah mereka salah dalam melakukan itu, tapi mereka beristihad. Mereka beristihad. Nah kesalahan mereka dibangun di atas istihad setelah mereka sepakat maka mereka melakukannya oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keras terhadap mereka. Namun mereka menyekat bahwa itu salah. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin? Kekufuran mereka, penyiksaan kaum, muslim, kaum muslimin ketika di Makkah, lalu mengeluarkan mereka dari kampung halaman mereka, itu jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu subhanahu makna dari firman Allah Haadza alladzi waqa'a wa in Apa yang terjadi ini meskipun ini merupakan kesalahan. Li'annal qitala fi syahril haram kabirun 'indallahi. Karena peperangan di bulan haram merupakan hal yang besar di sisi Allah. La'anama antum alaihi musyrikun. Akan tetapi apa yang ada pada kalian sekarang ini wahai orang-orang musyrik? Minassaddi'an sabilillah wal kufri bih. Dari memalingkan manusia dari jalan Allah, kufur terhadap Allah. Wabil Masjidil Haram dan kalian uh, memalingkan manusia dari Masjidil Haram, wakhiraj Muhammadin ashabilladinahum ahlu Masjidil Haram dan mengeluarkan Muhammad dan para sahabatnya yang mereka adalah penduduk Masjidil Haram. Fil hakikati akbaru indah Allah min al haram. Pada hakikatnya ini lebih besar akibatnya di sisi Allah daripada melakukan peperangan di bulan haram. Tumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabila al-khumus min tilkal ghanimah lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu menerima seperlima dari bagian ghanimah tersebut wa akhadha al-fida'a min dainikal asirain dan beliau mengambil tebusan dari dua orang yang ditawan dari orang-orang kafir Quraisy tersebut Maka nah, ini wahai saudara-saudaraku kisah yang menjelaskan tentang utusan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy dan ini adalah merupakan kejadian-kejadian yang mendekati peristiwa perang Badar. Peristiwa perang Badar yang besar yang akan kita jelaskan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizukum Allah.